Harmadik fejezet. A 12 éves, vékony testalkatú néphembéri igyekezett minél jobban belesüppetni a nedves talajba, miközben lassan közelebb kúzott a ház téglafalához, de csak nem sikerült teljesen láthatatlanná válnia. Már az éjszaka füllet volt és folytogatóan párás, egész testében ereszkedett. Akár két évvel azelőtt, milyen mérhetetlenül távolinak tűnt már az az idő, amikor főgyulladása volt és magas lázat. Csak hogy most a hidegrázást nem betegség okozta, hanem a rettegés. Minél jobban erőlködött, hogy egybe környezetével, annál jobban ráébredt, mennyire kiri belőle. Odaként mindenki rövid és pólóban járkált a nyári estében, ő meg rosszó szabott narancsárga kezes lábasában verbődött, hátán az intézet kezdőbetűivel. F.J.I amelynek a lapackái közt ívalakban kellett volna feszülnie, ám ehelyett valahol a derek a táján már az első nap megmondta neki, hogy náluk közepes a legkisebb méret. Persze, hazudott. Személytalak volt ez a Riki. Néten elképzni sem tudta, hol lehet. Amint kiutott az intézetből, elkezdett rohanni ahogy csak mezítlák bírt. Eleinte élesen belehasítottak a talpába a szórós növények és a kövek, amikor a játék elkezdődött, a robbanások és világító rakéták hatására már nem érzett más, csak puszta rettegést, ám rohant tovább anélkül, hogy tudta volna, merre tart. Egyetlen dologban volt csak biztos, abban, hogy oda többé nem megy vissza. Tőle jobbra éles robbanások hangja hallatszott. Valaki lövéseket ad le rá, egész testében megremegett, és a szájáré kapta a kezét ne, hogy felsikítson. Először ösztönösen ki akart ugrani búvóhelyéről, de egy mélyről jövő belső hang azt mondta, maradjon veszteg. Ha rám lőttek, volna már halott lennék, gondolta aztán. Lükketett a harántéka. Arcának felét még mélyebbre nyomta a földbe, s fél szemmel átkupucskát a fedezékről szolgáló buksus pokor alatt. Nem látott fegyvereseket, csak egy csapat gyereket. öt vele egykorúnak látszó fiút, akik a robbangattak az utcán. A legmagasabbig éppen újabb köteget gyújtott meg, s hanyagul a járda szegélyhez majd a biztonság kedvéért mindannyian hátrépúzódtak néhány lépést. Megint sorozatos robbanások következtek, s a járda mellett sötétben sziklák és égő papírhoszlányok jártak vattáncot. Nyitán agyában lejátszódott a jelenet, amikor apjával a házak előtt ők is ilyen petáltáköt gyújtottak. Olyan tisztán látta maga előtt, mintha videón nézné. Emlékezett, hogy az apja még biztotta is. Ezért még nem csupnak börtönbe kisfiam, mert betáldákkal játszol. Nem. Azért tényleg nem. Csak azért, ha megverik az embert. Hirtelen ezernyi emlék és gondolat rohanta meg. Az élet kegyetlen hozzá. Micsoda igazságtalanság, hogy az apja a mennyországon ment, őt megíthatta a pokolban egyedül, Mark bácsival. Hogy az emberek úgy bántak vele, mint a ganéjjal, mert nem volt felnőtt a közelben, aki segíthetett volna rajta. Hogy minden szavát hazugságnak tekintették csak azért, mert gyerek, és minden hazugságot, amit a felnőttek mondtak, igaznak tartottak csak azért, mert felnőttek. Micsoda igazságtalanság, hogy egy gyerek ölni kénytelen. Csak most rá rátettének súlyára, mintha egy kárc volna át, úgy szúdult rá felismerés. Volt már nehéz helyzetben korábban is, de ennyire, még soha. Keresni fogják. El kell tűnnie, de nincs hová mennie. Megint remekni kezdett, slékszise felgyorsult, szihálóvá vált. Tudta, hogy túl szajcsap, de egyszerűen nem tettett ellene semmit. Jó mély levegőt pedig, s lassan keresztette. Nyugalom. Parancsolta magának némán, de a tüdejéből kiáradó levegő is nemeket akárcsak egész teste. Úgy lélegzett ki, mint egy közkép. Meg kell nyugodnom. Aztán újabb levegővétel és újabb kilégzés. Ez már valamivel jobban sikerült. Harmadszorra belejött. Tudta, ha párnikbe esik, még valami astabaságot csinál. Csak akkor menekülhet meg, ha nem vesztél a fejét. Ám a párni félelem alvózikája végig vele maradt, csak egy rossz gondolat, kis szaj, váratlan fordulat kellett hozzá, hogy Tervet kellett készítenie. A pillanatnyilag ennél is fontosabb volt, hogy alhassam. Még sohasem érezte magát ennyire fáradtnak. Már-már elnyomta az álom, s erővel kellett magát visszalázni az ébrenlétbe. Nem, mondta. Itt nem alhatok el. Megfelelő fedezék, és ruha kell. megennivaló. való. A látókörébe eső házak ettől egyik pontosan megfeleltek volna igényének, tehát azokból ő ki volt zárva épp annyira, mint a meghitt és normális életből, amely valaha neki is a megszokott hétköznapi élete volt. De várjunk csak! Az ajtók és ablakok ugyan zárulnak, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne bejutni. Lassan megfogalmazódott benne a terv. Az izzadságtól és harmadtól csoronvizes kezes lábasában néhány egészen lerapult a földre, és könyökén araszolva végkúszott a sövény és a ház oldalán közötti keskeny alagúton, hogy jobb tálátása nyíljon az utcára. Ekkor a füle egy ágba, s az ág letörött, és alaposan lenyúzta a bőrét. Az éles, hasakató fádram könnyeket csalt a szemébe, mocskos kezével letörölte őket. Eltelt néhány perc, míg újra tisztán látott, s aztán tovább húszott előre. A fejét elfordító végt az utcának ezen a szakaszán. Szép kertváros volt, hasonló ahhoz, ahol valamikor ő is lakott. Jól karban tartott, kivilágított házak, gondozott gyep. És sok ember. keltekben beszélgettek. Valahol tollasoztak. A sötétben mi nem jutott eszükbe. Párházzal lejjebb néhány gyerek füstölgő, iszóvégű mag elé tartva úgy tett, mint a cigizne. Autók is voltak. Rengeteg kocsi ment az utcán, Éten úgy gondolta, hogy a tüzijátékról hazatérők ülnek bennük. Az egyik ház azonban kirít a többi közön, éppen szemben volt vele az utca túlaldalán. Nem világították ki úgy, mint a többit, s nem is volt annyira jó ápolt. Kertjében a fő magas nőtt a virágártyosok elgazasodtak. Csak a verandán égett egy lámpa. A behajtón tucat újság hevelt, hengerbe csavarva, olvasatlanul. A lakók biztos nyaralnak gondolta Nétren, ami azt jelenti, hogy a ház üres, és biztonságban meghúzódhat benne legalább ma éjjel. Ám ahhoz át kellett mennie az utcán, és ha ezzel most próbálkozik meg, biztosan elkapják. Azzal nyugtatta magát, hogyha kell, tud várni. Visszakúszott a sövény és a ház falak közé, és igyekezett mindenfélére gondolni, csak az alvásra nem.